kaže da laže da je punk mrtav. Dobro veče 31. kupek poredu. Predposlednji u 2011. godini počeli smo žestoko, počeli smo malo drugačije nego što inače počinjemo. Ove kupeke počeli smo sa Exploitedom, Big Punk's Not Dead sa razlogom Naime, jedna od glavnih tema večerašnjeg kupeka biće makedonski kandidat za oskara čini mi se prošle godine ali možda čak i ove na kraju krajeva nije ni važno ko šiše oskara uh, film se zove Punkot ne je mrtav odnosno Punk nije mrtav ili kako su to lepo u Exploitedu rekli Punks not dead tako je večeras veče Makedonije <gledanje> mogu bi to tako da kažem kako sam između ostalog i najavljivao E, verovatno ste primetili da je i muzička podloga ispod mene malo drugačija i prilagođena večerašnje večeri slušamo diskurs band iz Rijeke koji ovih dana čini mi se izdaje i novi album a u, uglavnom je instrumentalno ne uglavnom nego ceo instrumentalan a ovo je prvi single koji se zove Ralje poslušat malo e, kasnije u celosti naravno bez moje priče Uh, Punk's not dead, odnosno Punk ne je mrtav. Večeras ćemo slušati razgovor sa Vladom Blaženskim, režiserom ili ti redeteljom ili kako god, već ko voli filma, uh, koji je između ostalog prikazan i na festivalu autorskog filma ovdje u Beogradu. Uh, ne znam koliko ste imali prilike da ga gledate. Pogledajte. Poučna priča u svakom slučaju pustit neke delove iz e, samog filma poslušaćemo neke bend odnosno jedan od bend jedan bend koji je zapravo pravi muziku za film zove se Flux a između ostalog u pauzama razgovora poslušaćemo i još nekoliko makedonskih bendova e, jedan od njih se zove Zamislite kulturno umetnički radnici dakle kulturno umetnički radnici Osim Panka i osim Vlade Blaževskog, večeras ćemo čuti kako je to izgledalo na otvaranju izložbe u Muzeju istorije Jugoslavije. Izložba pod nazivom Poslednja mladost u Jugoslaviji obuhvata period od 1977. do 1984. godine. I nešto što nisam najavljivao u najavama koje ste možda imali prilike da vidite, a nešto što u svakom slučaju zaslužuje e, makar kratku najavu, e, uključit ćemo se između ostalog, odnosno iz Zrenjanina i klupčeta će se uključiti večeras u kupek. A pre nego što se to desi, hajde ja vama da pustim da vi poslušate kompletnu ovu pesmicu, diskurz i ralja, a nakon toga slušamo Flux, da li se seka Programa od educativen karakteru. Dele da se seka vaš Oni koji su gledali film, film Punk nije mrtav, odnosno Punk ne je mrtav U Beogradu na festivala Autorskog filma, a imali su Želju i volju I vremena i svega Ostalog da ostanu i nakon filma imali su Prilike u domu omlednjene da poslušaju I band Flux Koji je između ostalog i pravio muziku za film e, Ja sam siguran da sam sada uspeo i da rasteram recimo one moje srednje večnie ili možda malo starije slušatelje kojih, koliko mi se čini, ni baš mali broj, a nadam se da ipak nisam. Ajde. Pank ipak nije mrtav, pa valjda su i oni jednog dana makar delom živeli. Pankom da. E, film e, o kome ćemo večeras pričati, e, radi se naravno dešava u Skopiju, e, reč je o običnoj grupi muzičara iz benda uh, koji ni svirao 17 godine i kako to već ide zbog određeno okolnosti, okolnostima neće sada baš da otkrivam sve detalje bend se ponovo okuplja međutim nije ih baš jednostavno bilo okupiti trebalo je otići i u Leskovac barem u filmu trebalo je otići u Sarajevo sakupiti bivši članove benda koji se baš i nisu razišli na najlepši način. Uglavnom nekako im to polazi za rukom. I sad ćemo poslušati jedan deo iz filma kada bend zapravo svoju jedinu, prvu i jedinu svirku u filmu uh, Kako to da kažem? Radi svirku. <laughs> Uglavnom preču jednom albanskom selu u Makedoniji, gdje baš i nisu najprijateljskije prihvaćeni. Nije problem, sada samo u Albancima problem je bio i kad se vratili za Skopte, pa su ih i ovi drugi gledali ko svemirice. Uglavnom, ajde, poslušat ćemo taj deo filma gde možete da poslušate između ostalog i muziku Fluxa, a onda nakon toga slušamo razgovor sa Vladom Blaževskim, e, režiserom filma koji, kao što ćete primijetiti, jako dobro govori srpski jezik, bez trunke makedanskog akcenta zašto zato jer živi u Beogradu od 94. godine čini mi se. Između ostalog Vlada Blaževski je režirao film Bulevar Revolucija, a tomu je pre ovoga filma pankni i Mrtav bukvalno bio dakle, i posljednji film koji je režirao. Dakle, 17 godina je prošlo otkako bend filmu nije svirao, a 17 godina je prošlo i otkako se Vlado Blaževski pre-pank nije mrtav pokazao odnos, kao režisar. Slušamo deo filma, a nakon toga i razgovor. Kaži ve, kaži ve. Što Sferi me. Lažiš. Lažiš kot? Dečki, sferi Ne, serijo! Zagovoriči! Svirka je ovo! Bravo majstore. Bravo. Uh -huh. Ajde uh -huh. paša, Brav, ajde paša brate. Браво! Не дозволај ве. Пошуваме за 5 минути. Памету глава. На народ. Ќе биде. Брасна. Океј. Фајн. Hvalim derim čuparacijes para juve grupin terapija. Hvalim derim prvi, pjesmano. O, pjesmano. Da sediš tuka ti se. Da ima sega mance svirka. Jedna rama. Da bideš miran, da su nikogo. Sato ti je razbijamo, lak. Tako je, ki sediš. Da slušaj! trebalo da snimite film nakon Bulevara revolucije jako to sam to video, men to jako simpatično jer je Bulevar revolucija onakopo je prilično jedan crn film koji je zapravo napravljen u jednom periodu i označavao nešto što će nam praktički dešavati tim nekim narednim godima da, malo je kao, anticipacija tako da. je, a ovaj film je nekako uh, pun jedne nade da li to zaista da. bila ovaj ideja Pa jeste, ovaj film nije, nije trebalo da ostavi ovaj, negativan otisak hmm. na gledalce. Film nije, nije on jeste da, da pokazuje neku stvarnost koja nije lepa koja je puna nekakvih ovaj, stvari tako malo Mislim, onako jedno, jedno ovaj, socio-političko-ekonomsko ili kako bi se reklo a, okruženje koje tranzicijsko i koje svi znamo, mislim to je već opšte mesto da je puno nekakvih ružnih stvari u suštini. I to je kao neki, neki background, to je kao neka pozadina. Ta, ta neka siva svakodnavica, jedan betonski svet bez boje, jedna tva i, tako mučna egzistencija tih glavnih protagonista, ali film čini mi se moja namera, vidim da i po gošem pitanju, da i po, publiki, po reakcijama publike, negazi tu vrstu high koncept kao neke sad sluštvene slike, kritike, itd. E, to je prosto okvir u kome se priča dešava i Čak i ima i u elementima priče, ima ima nekih stvari koje su na tu ovaj, dimenziju orijentisane. Međutim, globalna, globalni utisak čini mi se da nekako kod gledalca treba na kraju da ostane pozitivan posle gledanja. E sad, možda je nada prejaka reč, možda u stvari nada, zašto da ne? U svakom slučaju, neka vrsta Ovaj, olakšanja neka vrsta možda neke neke pobede tih marginalaca i, i neka vrsta katarza ako ako možemo tako da se kaže podgledaoca da da ipak možda i u tom nekom virtualnom svetu ali ipak e, film ne želi da stavi tačku i da kao poništi tu, tu vrstu otpora i da kaže kao ne vredi biti drugčiji ne vredi boriti se možda i vredi to je u stvari neka vrsta poenta. Sad ako je to, mi sam želeo da to bude baš na neki nada u smislu pobeda pa Ali ali ovaj, u svakom slučaju sam bio daleko od toga da nešto tragično završim, da završim u u, u nekakom predvidljivom ili očekivanom maniru kako se ti high concept filmovi obično iz istočne Evrope prave. U poslednje vreme Nego baš obrnuto da malo stvar tako relativizujem, da je sve sad to u domenu nekakve moguće pobede. Ako, ako želimo da verujemo da, da se to isplati da vredi platiti cenu za to biti slobodan, biti drugačiji, onda neka, onda ja volim da, da to ostane kao neka zadnja impresija. Ali ono što je meni interesantno i što imam da i vaše pitanje inicira, to je da, ovde gledajući ove ove projekcije sa publikom i govorim sad o regionalnoj recepciji da ne pričamo o tome kako je ovako po, po Evropi i po svetu priman. Ljudi izlaze nekako ne mogu da kažem nasme, ali radosno izlaze sa projekcijom. Što je meni jako bitno, to mi je onako neki kao ni ništa zabrinuto, ništa ono kao sad da, da je nešto mučno pa da sad razmišljuje, nego rasterećeno deluju pa onako I to je možda bio neki gvint, kao jem da bude gorko, jem da bude tako relaksirajuće, ne znam, ja upustio sam sam tu aventuru, čak i sam ne znam koliko sam, do to, koliko sam tu šta dozirao, odmerio, prosto mi je ideja bila iz zelja da to bude tako, mešano, kontrapunktirano, pa sad šta je izađe od toga. Nek, nek bude šta bude Mislim da se ta priča nije mogle drugačije ispričati a da rezultat bude onakav koji je bio vidljiv na licima Da, Kada, taj, ne moguće to je, to je taj kontrapukt u svakom drugom slučaju ja mislim da bi dilo suviše bajkovito suviše nerealno Ne, ali moglo je da se završi tragično kao što se često ti koncept concept balkanski filmove završaju završaju smrću nekog odgled ili glavno od junaka ili već Ono, to je baš klišet, to je nešto što bi možda omogućilo filmu jaču neku a, promociju na polju i tako dalje. To je ta slika koju zapad očekuje odavde da im se šalje, ali meni je to nekako bilo deplasirano. Jeste to, ima, ima smisla i tako, nekako me više radovalo da to bude na ovaj način koji je mm -hmm. otvoreniji eto, makar i da upotrebimo i taj termin, ostavlja neku nadu, ostavlja neku kao otvorena vrata, ostavlja mogućnost da se deluje i da se čovek bori na kraju kraja da bude takav kao što su ovi morili. Ja ću u svakom slučaju složiti sa koncertom, da se sa, sa, sa margina, što je recimo u slučaju u tom vašem filmu, mm -hmm. Ta nada ipak puno bolje vidi i, i, i, i prosto kao neka želja ili za životom, nego u ovom civilu kojem ste već spominjali, koje je tako kako jeste i koje nas zaista okružuje drugo da se okrene. Pa da, čovek ima distancu. Ja sad nisam neki, nisam ja nekim ovaj, uopšte vatreni borac za neke promene. Moguće da kad sam bio mlađi da mi se nije moguće, negde i tako da sam bio mnogo agilniji u tom pisu nekako. Daere u u u, u politički angažovani i šta se ne. Pa to pričamo o nekim davnim, ramenuješ da je bio komunizam, odnosno socijalizam ovde i tako dalje. Ove sve, ove sve ružne stvari posle ratova, iz za vreme ratova su me lako dosta obeshrabrio taj smisao. Ee sa strane videti bolje. Da, sigurno da je to. Da je to ta distanca da je nešto što omogućava da se da se ne učestvuje u, u, ovaj, direktno u, u, u sistemu i u igri. Ee meni meni je lično nekako Sad, to nije film taj koji to treba da objašnjava, film prosto nasledi jednu vrstu svakodnevice ili, ili, ili pogleda na svet i stvarnosti, sledi tu stvarnost takva kak, kakva jeste, malo preoblikuje i tako danje, ali ljudi koji se malo uspevaju da distanciraju od ovoga svega što se oko nas dešava. Ne mora da su na margini. E, čini mi se da, da i sve češće sve su češće zgroženi tim, tim nekim uniformisanim, globalizujućim jednim ništavilom koje, koje tako prosto počevši od medija pa do nekih navika pa do tog potrošačkog društva, pa do sistema vrednosti, pa ne znam, tog mate materijalizacije, to je utakmice, sticanja i tako dalje, grabljenja. Da je to jako obeshrabljujuće kao jedna perspektiva. Mislim to je sad u redu, mi smo prešli iz jednog u drugo, da sad ljudi se bore, ništa drugo nije važno, da sad samo danas do sutra da zaradimo ovde, ruzmem tamo, prevarimo onom, ovaj e, ne znam, ukrademo vamo ugradim se i tako dalje sve ono što se inače radi mislim da ne, ne objašnjavam to svi, svi jako dobro znaju međutim kad neko onako malo stane pa kaže čekaj zašto, kako šta ima, mislim šta dokle kao što, kao što ja predposljam da ovi moji protagonisti u stvari reaguju na, na sve te ovaj, stvari tako da oni jesu na taj na, u tom smislu nekako na distanci i jesu možda i objektivni posmatrači toga iz neke iz neke pri nekog položaja i mislim da je da je ovaj film možda tako nudi jednu jednu poziciju euh neučestovanja jednu poziciju možda objektivnog sagledavanja, ali ne na, na ta pravila. Eto to je možda jedan To je možda glavna odlika tih mojih junaka. Zbog čega su so oni meni simpatični i zašto sam se uvatio za tu, za tu priču da ispravim. You don't have to be a group, because it's a cultural film And it tells you how much you've read, when you've been. And now, I'm still nervous, who's film? He'll tell you, it's a secret, it's romantic Te so Andaj te panski zapravo možda je aktualnija nego što bi recimo bila pre možda nekih 5 godina ili 10. godina pre svega govorimo o panku kao ideologiji koji bilo bliska nekoj levici i onome što se danas globalno gledajući dešava na svetu u svetu zapravo da. sve veći broj protesta te direktne demokratije koje opet negde usuštine se i tih ljudi koji su pokretači tih pokreta Zapravo, u suštini, opet stoji punk, ako možemo da ga nazovemo kao bala. Da, pa, jeste punk, ima čini mi se neke vrste, neku vrstu ove, veze sa levičarskom ove, svešću. Možda čak još više sa jednom radika sa jednom anarhističkom ideologijom. Ove, to je, u stvari, možda neki bliži dodir. I baš zbog ovih svih stvari, znači zbog toga što uh, je je ljudima, po nekim ljudima naravno uh, malo i muka od te stvarnosti, možda zbog toga uh, su oni sa tim svojim naivno možda anahističnim pogledima i, i, i, i stavovima prema životu <clears throat> uh, nekakvi mogući buntovnici i borci protiv te unifikacije. Nažalost, ne vidim puno nekih realnih sociopolitičkih, nekih, kao što bi se reklo, organizovanih ovaj, snaga društvenih, ne samo u ovim tranzicijskim zemljama i u drugim zemljama, koje, koje, koje ne vole ono što se sada dešava, a imaju artikulisanu ideju kako, kako da bude drugčije. Moguće da je i to cilj tih, tih globalizatora. Da ljudi možda eventualno se kao malo neprijatno osjećaju da se bune, ali da ne znaju kako i, i, i, i šta da rade, da bi, da bi sve što izmenio. Kao, prosto ta ta totalna, kao da se kao da je jedan anestetik onako efikasno i, i superiorno odaslan svuda po svetu s pomoć medija i ne znam čega i kao da je ta pacifikacija ovaj, ljudskog tog nekog prometejskog ili bunđinskog ili već kako da ga ne znam odnošenja do te mere uspela da, da je sve jedno sad da neko malo napravi nekde neku frku ili ono bitno da se ta neka opšta ceo ukupna podela i, i, i to sad ovi tamo na istoku rade ovo mi ćemo ono prebacimo kapitalovima movi ekskomunisti će ne znam zato da posluži i tako dalje i, i, i ta vrsta uh, inercije u, u u ponavljanju jednog istog u, u, u, u jednoj materi, u jednom gubitku duhovnih potreba i vrednosti To je nešto što je zabrinjavajuće, ali toliko smo, čini se, toliko smo hipnotisani i pod anestezijom da izuzevam ovako nekih po defaultu buntovnika i ljudi koji su tako možda više krikom nego artikulisanom spremni da, da kažu ne. E, ne vidim neku, neku, kažem, za sada ne vidim neku, neku snagu bilo gde koja kao ima suvisli racionalni program kako, kako može drug čije šta bi moglo da se promeni. Koliko je koliko film između ostalom pošto e, ste pisali scenariju pa ste možda imali i tu ideju zapravo e, bilo, bila nametnuta ta ideja panka kao ideologija odnosno nasuprot nečemu što je opšte i e, pogotovo to tranzicijsko civilo, a koliko je to zapravo Samo, to kao jedna priča u uh, uh, jednom bendu, odnosno ljudima koji su sačinjavali jedan punk band i koji nisu ni razmišljali eventualno nekim drugim životnim alter alternativama, nego su prosto išli putem na koji su se navikli negde, ne znam i od kojih ranih dana. Pa, ja sam kako to ne, ne samo u filmu, nego to je neki moj, možda, uopšti... Uh pogled i stav prema pravljenju filmova. E, sklon da da no, tražim nešto što bi moglo da se nazove prvoplanskom linijom priče. Znači nešto što se podvodi pod ona klasična koga, kako i zašto. Da gledalc može lagodno da se or orijentiše i da sledi nešto što je ovaj, naracija. E, bez uplitanja odnosno bez nužno do u nekakve dubinske ili ili spratovske nivoe značajni. Znači da ta prvoukanska priča funkcioniše kako treba i da on tu i odgleda jednu jednu istoriju nekakvih bivših uspešnih rokera, pankera koji se sad ponovo skuče, ja šta znam, i nađe onoga pa ne nađe onoga. Sve ono što što je inače kao dođe i pusti u priči. I meni je bitno da to koliko je moguće, koliko ja umem i koliko što ovaj, se svi zajedno uklopili bi s ime i glumci i svi ostali saradnici koliko nam to uspe da to drži pažnju gledalca i da, da ga to vuče da on ne bude razočaran u tom smislu nekome prvopansko gledalo e sad za svakog nekog gledalca koji je sklon i koji ume da nekakve možda između redova i nekakve tako da kažem nekakav višak smisla u tom ređenju događaja e, bih želeo da, da postoji i, i za njega da kao onom kompjuterskom da, da postoji nekakav meni iza, iza njega nekakva opcija koji on može da, da ovaj, doživi bilo emotivno, bilo intelektualno I to mi je isto tako važno, ali to pokušavam da nekako prikrijem, da zaodenem u, u naraciju, da ne bude transparentno, da ne bude docirajuće, da ne bude plakatski, nego da to prosto kao neka atmosfera, kao stav, kao nekakva globalna metafora, ako to može tako da se nazove, posle gledanja čitavog filma, ostane gledalcu kao neki doživ. Mm -hmm. Koliko su sami glomci bili deo? Te priče zapravo i panka. Poprilično su svebne dočarali. Mhm, e, to to govorim za ter sam prosto i ja. Mhm. Ja da si rastao je li na na na panku to ideologiji. Koliko je njima zapravo to ako jesu bili deo toga bilo olakšavajuće ili možda težavajuće koliko nisu. E Mislim da su mnogi od njih imali nekakve iskustva tako, možda ne baš muzičarska, ali tog gluvarenja sa, sa marginalcima i sa pankerima i rokerima i, i žurkanja i raznih drugih, ono, lake droge i tako dalje, iskustva koja su bila tako odlika 90-ih, odnosno u, 90 u kraja 80 -ti, 90 -ti godina. A, Ja, ja znam, mislim, koliko to pomaže, koliko ne pomaže, ne znam. Nisam glumac da bi mogu iznutra da o tome sudim. Međutim, ja ovako kao čovjek koji eto, posao mu je da usmerava glumce, da ih koriguje, da ih, tako, zajedno s njima dolazi do nekakvih rezultata, mislim da to možda i nije presudno. Pitno je da oni u sebi prepoznaju neke, neke iskrene, nešto što što je njihovo lično i da se zato to uvate u, u, u gražinu tih likova. A sad, koliko će to stvarno odgovarati faktički pankirskom ponašanju i panku, tu je scenariju taj koji to eventualno dozvoli ili ne dozvoli, uopšte zajednički rad i tako dalje. Mislim da nije pre, od presudnog značaja, ja sam sve jednom trenutku je da uzmem na tuščike dakle prave neke bivše odnosno i sadaške punkere da tu mislim da ne bi dobio ništa mnogo više mislim, ja sam se sa glumčima dogovorio da mi ganjamo nešto što je e, e, opuštenost nešto što je e, diskretna gluma, nešto što je tako prirodno ponašanje na filmu i uglavnom smo o tome vodili računa, nismo, nismo previše vodili računa o faktičkoj tačnosti kao da li je to sad da li je sad reakcija posle pogrešno ocviranog tovna da li je dovoljno pankerska ili nije ispostavilo se da po, po reakcijama ovih pankera koji, koji su film gledali da njima pronašanje vumaca u probama i koncertu i tako dalje, da je izgleda prirodno kao da je to bend. Čak očekme sa strom na primjer, ovo što je jedan od većih komplimenata, to je kad odem na neki festival, evo sad Španija, Grčka, ne znam, Nemačka, pite ljudi da su to muzičari ili su vlunci, što je, mislim, nema veće veće, veće pohvale za vlunci. Znači, ljudi to piju, mislim, to, to prolazi kao E sad, opet s druge strane, vaša ako je nekog izrazi to panker celog života, možda njemu nešto zasmeta, to je 1% ovaj populacije na svetu ili gled, gled, gledateljske mase. Nisam teo da se time operečujem. Ja se nadam da to i u tom, u tom spisu funkcioniše, mnogo mi je bitnije da funkcioniše kao tem da tim glumcima veruš da oni to rade i žive nego da sad kao da li su kvarno pankirili moram da priznam da funkcioniše da, da, pa to, to je ono što je meni um, iznad svega bilo važno i što smo sa njima u, u nekoj zajedničkoj strategiji uvijek. mi nismo pravili probe glumačke, namerno mi smo samo zajedno, na primer, gledali filmove i analizirali neto tuže filmove I kao kad vidimo neku situaciju, neku scenu, onda, ja ne znam, ja kažem, evo zniš na primer, kako se ovaj sad ponaša u ovoj situaciji, koja vrsta opuštenosti Idemo u tom pravcu, e, nema šta sad, to su sve ljudi koji imaju, mislim, znaju šta je gluma, samo ih treba rasteretiti tog nekog. Proste potrebe da glume, da, da, bu, da budu sad kao, ono, naučeno školski, stanislavski, pa transformacija, pa ne, šta, uživljavanje i tako daje. Ali oni su se ja mislim da je to bio i smisao izbora. Prilike sam na njušio tim probnim snimanjama da su to ljudi sa kojima to može i, i to vrlo lepo da se mm -hmm. vrsta ti više, prirodnosti. Tim više štete što vas 17 godina nije bilo. Skrenite pod oštrim uglom levo. 12 godine i je, mm, glavni lik u filmu pevač benda nakon se 12 godina okuplja a... da pa to, to je meni bilo neko... <kuh> čak i simbolički <kuh> bitno za peču ne bi imalo prevelike razlike da li se oni da 5 godina ih nema ili 10 ili 2 godine mislim. priča bi <kuh> funkcionisala u svakom šučaju <šapošuće. kuh> meni je bilo bitno zato što je to dopuski mene vezivalo za glavnog Nije, nije bilo nekog drugog načina ja, mene ne vezuje muzičko iskustvo ja nemam, nisam ja muzičar ja ne znam, dociram da jednu notu ne na gitari na, na, na, na, na bilo čemu baš nemam nikakvu vrstu tog ulaza u, u tu priču ali mi je trebao baš zbog toga jedan poistovećujući kao e, most hada da mi da on da mi on taj neki moj unutrašnji drive bo, bolje funkcioniše. I mislim da mi je to e, ne pretendujući da pravim autobiografski film o što moja svrha nije, ali elementi ličnog, elementi unutrašnjeg dodirujućeg nečega što mene tangira su mi stalno su mi trebali, što je moguće više da ih imam da bi da bi što više cela stvar funkcionisala nekako iznutra iz mene. Uh -huh. Pridlo, predloz, I zbog toga i ta vodija sa 17 godine. Baš bi je bilo potrebo da se i na taj način doda, do, dodatno on, daj, uletim u čitavu stvaru. Uh -huh. I mi stinje se jako malo novost. Jeste. Nije vidljivo, moram da prišao, <laughs> što je još jedna pohvala. Pa to je malo... Šta ja znam? A to je i neka vrsta domaćinskog odnosa, to ima toga. I ima jedne, ipak je, mislim, ipak ja bez obzira što 17 godina nisam radio, ali iskustvo nisam izgubio, a iskustvo ti u stvari uh, kanališe šta, kako, gde, kako da to što imaš bude najbolje upotrebljeno, da se da bude pred kamerom, a ne sad za neke najpotrebne stvari, šta su prioriteti. Da što mi je bilo jasno kako da taj film <hums> ovaj spakujem a da to što je meni bilo bitno da dođe do da izreza. A i onda onda tako čovjek sebe preispita pa kalkuliše, čekaj. Svi se zgražavaju i kažu sebi, pa kakva filmska traka, to je mnogo skupo, ne znam ovo. Ja sam znao da će to doneti veliki kvalitet, to i grubosti, to i to jednoj prljavoj noti. Baš o čemu sad pričamo. To je u Ako ako hoćete tak takog nekog outsidersku izgleda, sam mislim. E, to se elektronikom makar po mojim nekim saznanjima ne bi moglo na takav način uraditi. I bilo mi je jasno da onda tu ulažeš, a da negde na nekim drugim stranama, ajde probaćemo da olakšamo. Smanjili smo maksimalni broj ljudi, nismo želeli da ulačimo ljude koji će nam džabe raditi pa sad kao ne znam, ajde da ostavimo dužnije nego što manje su svako od nas je po nekoliko ja ne znam koliko sam poslao u toj ekipi radio i producenti i reditelji i scenarista i fizički radniki, mislim milion stvari radiš da bi ali prosto je to bila cena da se citi ipak zahteri kako su postrali upravljanje ovog filma da se ispoštaju Da bi ono što je pred kamerom bilo tako da čovek ne primeti da je krpež, da ne izgleda kao krpež. Što je? Neka vrsta veštine, neka vrsta eto, rutine ili kao iskustva. Ne mogu reći. Moš jedno pitanje. To što smo rekli, tu ste. bili ste, Pusim. pisali ste scenarije, uh -huh. razne filmove, a ovaj, dakle, niste izašli iz toga sveta na kraju. Znajme predmetu na fakultetu. Uh. Sajer. Osim sada recimo festivala autorskog filma, koji su vam festivali, uh, mogu da kažem, ajde, nekde najbliži ko, ko, ko nekim vašim shvateljima, dakle, šta je ono što oni uh, u odnosi na filmove koje, koje promovišu i eventualno, ako možete, malo više o tom nekom novom, ako postoji, makedanskom filmu? Uh, pa ja mogu iz mog iskustva, ja nisam prethodno... Potpuno je druga percepcija kad čovjek nekde slučajno se zategne na nekom festivalu, a drugčije kad imaš film na festivalu. I sad, od ovih festivala koje smo do sad prošli, bilo ih je 17 do sada, od nula. Vjerovatno najmarkantniji je, ne samo zbog te nagrade, ali je tako to bilo i prvi udar Karlovi Vari. Dok jednog dukam ne grime koji sam tamo osetio kao bratske ili tako bih rekao srodne sa nekom sva mladošću i, i tako da će dakle, je tu sam ovaj, e, bio svedok toga da ljudi ljudima je stalo do ne kažem sad mog ima neke da filmova baš da oni da su jako znatigani da im je film neka jako bitna stvar u životu i to mlada publika I to se tiče i po razgovor o porakcijama, potom je šta te pitao. Koliko zainteresovano i i i srpsko E taj neki slični obrazac se ponovio na primer u Solunu na festivalu, sada u Španiji u Kikonu na, na festivalu. I možda još još ponegde možda. Motovun nije isto, da. Da, i u motovunu postoji ta vrsta ovaj, želje, neke duhovne krime i, i, i toga čemu pričamo. E, to na kraju krava vraća veru čoveku da nije, da nije besmisleno. Malo pre smo malo pre sam skominjao taj jedan neki svoj utisak da da kao da postoji nekakav nedostatak duhovnih potreba uopšte. Pa između ostalog i potrebe da se filmovi gledaju. Između tako kao informativno neko to spine sa, sa interneta, pa malo pogleda, pa se malo zabavi i tako da je. Ta vrsta neke, neke evaj, duhovne gladi za, za filmom odavno, odavno je nisam prepoznat. Sad po ovim nekim festivalima se, kao da mi se vraća nada da, da to što ja radim nije skroz neka ono, hajde da pa. parafraziram, neka igra staklenih perli, nešto što kao ja zabavljam se i to da bi us uspunio svoje duhovno, nego <kuh> osetiš da to postoji feedback, postoji komunikacija, postoji neka znatiženja, i interes, kad to neko vidi, pa to nešto pita što je strašno zašto to to je to je nešto što autore ispunjava zadovoljstvom mislim da se to mnogo bolje i bolje pamti nego sad dobro nagrade ostaje kao neka referenca čistih ovih karijeriističkih razloga a ovo je nešto što, što tri godine negdje je u sluštinski puno bliže film koji se... da, da, da, da u svakom slučaju i šta ste možda kraju pitali za jedan a da, makedonski novi film da. pa ja ja mogu da pričam o nekom virtuelnom odnosno hipotetičkom makedonskom novom filmu pošto to jedino u mojoj glavi prepoznajem kao nešto što ima lista i oblica, a to je možda još da stupio trenutak, ali danas, sutra hoće, e, situacija u kojoj će neki mladi ljudi, koje, koje ja jako dobro poznam, prima sam predavao i u kojoj bestredno puno verujem, dobiti šansu da urade svoje igrene filmove, a stvarno mislim da su izuzetno talentovani, jako već vešti u sagledavanju i u strukturisanju svojih priča i tako dalje. I što pre taj trenutak bude nastupio, to će, mislim, eventualno izazvati neku, baš kao neki, čak mogući talas, ne samo u lokalnim okvirima, nego i malo šire. Što da ne, kao što je bio sad ovaj neki, kalas rumunskog novog filma. Jako bih volao kad bi se to desilo, da stvarno veram, to nema, nema ih puno, možda 5-6 ljudi, ali su izrazito daroviti. Mislim da je to pitanje godine, 2-3 maksimum kada će se to desiti. Ne znamo loše, ali muzika. Bogucin je sam potvrđuje ronija. de poder. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kao što sam rekla, ako ste mislili da je punk mrtav, grdnost se varate. Ovo što smo malo preslušali bio je Flux, bend koja je pravio muziku za film Punk nije mrtav, odnosno Punk od ne je mrtav i naslovna pesma zapravo iz filma koja se zove Deponija. E, završili smo razgovor sa Vladom Blaževskim, režiserom filmu Punk nije mrtav e, možda će vas zanimati, mada verujem da ste to uspeli da primijetite na svojim računarima ali ako su vam oči odlutale negde drugde u pauzama smo poslušali kulturno-umetničke robotnike i bend kojih se zove sad zavisi na kom pismo ga čitate ksa ksa ksa ili ha ha ha sivo maslina tim, sivo meslina ej jebi ga sivo meslina s tim maske neću više ok, poslušat ćemo za kraj ovog punk makedonskog bloka super Hikse, a onda u nastavku u nastavku ide nastavak eto, šta drugo da kažem ajmo dalje ريكا e non giusto ca ta muda vive am si po lejo e che parche cavo sa ser a da sekoj, seko grana po va masavana grana Судноуметничка програма од едукативен карактер. trebali da vam spelujem Pax Not Dead 9 sati i 10 minuta kupek 31 izvan etera e, vrlo skoro ukoliko se sećate najavljivali smo i promjenu imena radija sa Novog Radio Beograd u No FM ako nas vreme posluži i dizajneri i sve ostalo No FM od 1. januara Inače, Kupek 1. februara slavi svoju prvu godišnicu e, Ne znam koliko ste znali, ali u prostorijama na bulivaru Oslobođenja 93 Odnedavno funkcioniše jedan mali klubić Pa se nadam da ćemo se vidjeti na prvu godišnicu Kupeka Upravo ovde na ovoj adresi koju sam sada spomenuo A nadam se da ću videti neke od vas i u narednom Kupeku broj 32 pošto će naredni kupek biti pred prednavogodišnji pa sam odlučio da bude malo opušteniji uz ljude koji ovo slušaju koji ovo vole a koji ne vole ajde pa da se obračunamo jednom za uvijek dobro taj makedonsko-pankerski deo je za večeras završen ali samo za večeras zapamtite nadam se da ćete imati priliku da pogledate film Pa i ako ne budete imali da priliku da pogledate film Max Not Dead, šta da vam kažem. E, u nastavku Kupeka, e, kao što sam najavio na samom početku, poslušat ćemo i malo ćemo oni koji su bili, da se pocitimo kako je izgledalo na otvaranju izložbe koja je otvorena pre, čini mi se, tri dana u subotu. To pre tri dana, jeste. U subotu u Muzeju Istorije Jugoslavije izložba koja se zove Poslednja mladost u Jugoslaviji koja za sada obuhvata samo Beogradsku scenu, muzičku, filmsku i tako dalje. Na izložbi možete videti gomilu fotografija, fanzina i uopšte da pogledate i nekih dokumentara za, za pravi, odnosno sa televiziju Beograd. Ondašnje vrlo zanimljiva izložba A, poslušat ćemo šta nam je, odnosno šta je Katarina Živanović iz Muzeja Istorije Jugoslavije imala da kaže za početak, a nakon toga i autore izložbe, pa da ja ne dužim, idemo dalje. Poslednja mladost u Jugoslaviji, kako je bilo na otvaranju? Ova izložba je u dobroj meri e, urađena zahvaljujući nevjerovatno energiji, upornosti i entuzijazmu tih saradnika, Ee, takođe e, ova izložba e, kaže kako da kažem ma kako vam bude izgledalo u stvari je nemoguće bilo stvari je nemoguće bilo realizovati bez saradnje sa e, nekoliko institucijama iz Beograda e, kulturni centar Beograda e, e, a, muzej grada Beograda i, naravno, finansijska pomoć Ministarstva za kulturu i informisanje Republike Srbije i produkcijna saradnja studentskog hultornog centra i akademike. Veoma važan del materijala na ovoj izložbi iz dokumentacijonog arhiva Radio Televizije Beograd i neverovatna količina materijala od privatnih vlasnika, čija ja ne čak i ne bi usudila da, da pomenem ovog samotka, pošto je bilo puno, ali koristim priliku da se svima zahvalim u ime Muzeja istorije Jugoslavije i da, prosto još jednom ponavim, da se nadam da ćemo u budućnosti još više, više sarađivati e, na projektima i prikupljanja i obrade koji će budućim generacijama omogućiti da o muzejima vide materijale koji su do sada smatreni nestandardnim. E, Autori izložbe, Marina Martić i Stevan Vuković, par reči, možda pola sata ako publika može da izdrži. Ove, ja se nadam neću baš pola sata, ove, a, ali možda bi imalo smisla reći, malo smo zbunjeni svi, smo do poslednjeg trenutka pokušavali da zapravo napravimo neke mini didaskalije za gledanje ove izložbe i mislim da je osnovni problem tokom produkcije kao šta se od ovoga podrazumeva da ne davimo ljude a šta je jako bitno istoći jer možda to fali u nekoj tako da kažem opšte i sferi kao bitnoj informaciji o nekom vremenu nekim ljudima i opšte o kulturnoj slici o ove te sada već bivše zemlje e, E sad, e, možda bih, bacio bih dve anegdote, možda samo na sto, znači, ja, jučer sam sreo jedna od svog s kojim sam se sedeo u klupi u srednjoj školi i, ovaj, e, pitao me šta radim, ja nekako mora sam da mu kažem da radim ovo i onda sam otrljelike ispričao e, koja je struktura izložbe i on mi je dao pa čak nekih dobrih sugestija, možda ako bude, ovaj, proširni katalog ubacit ću to. Ono što je zanimljivo je da je taj moj prijatelj iz srednje škole međunarodnih futbolskih studija i trenutno prevodi drugu knjigu papinu koju će izdati u okviru svoje izdavačke kuće koje se ne bavi kulturom kao tako e sad ono što je tu ključno pitanje E, kako je moguće da mi koji smo odrastali 80-ih, čime god da se bavili, e, ovakve stvari kakve možemo vidjeti na ovoj izložbi imamo kao neku nužnu, nutu referencu, to se prosto podrazumeva, ovaj... E, i negde kako da kažem to je bila kulturna matrica koja se kasnije nikrivši više nije ponovila. Kasnije se društvo toliko rasvojilo da ta neka urbana kultura koja je nama bila kako da kažem nešto spontano i neposredno u čemu smo živeli bez obzira da li se bavili muzikom ili nečim sličnim kako je, ono, kako je to nešto ne moglo da ne ostane. Ove to je kako da kažem možda jedna stvar koja je meni uvek, kad se kaže i kad se kaže ova sena tog vremena, to je bilo nešto što me negde intrigiralo da se malo bavim time. Druga stvar je da u istoriji umetnosti, budući da se Marina ja bavimo u istorijama i teorijama umetnosti, Marina je više odnosom umetnosti popularne kulture, postoji jedan neizrečeni deo toga. A taj neizrečeni deo je šta se desilo između talasa konceptualne umetnosti i toga što je kasnije zvanog novom slikom. Ono što je isložit umetnosti 80-ih, oni koji su aktivno i pratili i proizvodili te izložbe, što uvek navode, to je da je muzika novog talasa zapravo proizvela određen tip rada u vizualnim umetnostima i je ovaj, da imenujem Jovan Despotević i, i Lidija Merenik, i ta paradigma negde ne samo da se podrazumeva, nego je ušlo u obrazovni sistem. Znači, podrazumeva se da, a, da bi se razumela likovna umetnost 80-ih, mora, mora se znati šta je to bio, ajde, kažemo, taj novi talas. Ovoj, tu su neke stvari kao što je časopis izgled, grupa kozmetika projekat dječaci kao nešto što je s jedne strane inicirala određeni tip promene rada umetnosti, povratak slici povratak na drugačiji način povratak masovnim medijima i masovne kulturi kao tako, a s druge strane to što je u Almanach u drugom stranu nazvalo emocijalni realizac znači to neposredno u konkretnom društvu zasnovano delovanje direktno snagom, emocijom i rečom. To je ovaj drugi deo izložbe ovde. Negde, kako da kažem, namakul su, kime bavimo nekom, kako da kažem, eh, eh, logikom razvoja određene umetničke sene, mislim da je bilo bitno da mi zapravo stavimo neke akcente, koji do sada nikad nisu stavljeni, možda zato što se to podrazumevalo, podrazumevalo možda zato što u nekim generacijama ovo bilo opšte mesto, ali nisam siguran da, da jeste i sad i zahvalila bih se onima koji su svojim ličnim angažmanom i ličnim donetnjima omogućili za si izložbe dogodi gospođi Bojni Andrić i gospođi Vesnik Došan Cvrtsa, Vesnino Velikodušno i Gorenki Matić koje sad tu negdje ali trenutno ne vidim, Miladinu Jeličiću, Srđinu Vejvodi i Gorenu Vejvodi, Uh, I onim osobama koji su svojim savjetima i predložima i sugestijama besveno doprineli Selenivicković, Loli Oksimović i Draganu Andrzeć. Hvala vam. Ova izložba će od vas tražiti da se malo angažujete, da čitate, gledate neke slike koje se pomeraju, gledate fotografije koje smo izložili, predamo se takođe tekstovine kolicine autora koje smo mi tokom pripreme izložbe anketirali i prosto imate neko njihovo lično vidjenje vremena kojim se uh, ova izložba bavi, neki od tih autora su i ovde, sad ne izgovaram imena da ih posle ne biste ganjali po izložbi i pohvarili imu uživanje gledanja ovog, uh, uh, uh, pošto i oni izložbu nisu videli do sada, dakle molim vas da se zadržite ne samo danas nego da nadam se da ćete doći do zatvaranja još neki put, izložba je otvorena do 15. januara svakog dana osim ponedeljka od 10. do 16. ali izložbu još nismo svečano otvorili E doktor Aleksandar Janković, profesor istorije filma i pop kulture na e, univerzitetu u Beogradu. Izvolite. Da, hvala. Ove, a, pošto dolazim sa univerzitetu, ja ću pokušati da sažem nekih laganih 45 minuta, što vam da kažem. Ove, prvo da se izvinim, a, dragim kolegama, što svojom bojom kvarim situaciju. a Ono što je možda i najvažnije, a, a, a, ovo što se desilo, taj period koji ovo izlužba pokriva, a, može da se mapira tokom 20. veka za neke brvo važne socijom u mitičkih kontekste, kao što je eksplosionizam koji je A, Nemačka je preživjela odmah posle svog svog rata i koji je kao filmski pravac trajo izuzetno kratko, ali iznadžio neke navjerovatne imena i filmove, kao što italijanski norealizam sam po sebi opet je jako malo trajao, ali opet ostavio navjerovatno mnogo a, a, a, tragova, kao i ovaj period, a, naš period s kraja početka 80-ih, koji opet zahtjeva navjerovatnu sistematizaciju a, a, a, a, a, i, i mapiranje svih ovih stvari, pošto Uh, a pitcem okoostić pa ostala se neka vrsta minimizifikacije i mitologizacije koja možda nije primjerena ali mi je jako drago što su uh, kustoci ove izložbe konačno uh, svojim ulaganjem uspeli da da urede veliku stvar uh, uh, da čak ja neke stvari koje u životu nisam usuo da vidim sam sad imao prilike da vidim i hvala što ste došli i ovim zvanično otvaram ovu izložbu hvala Наставите да возите више од 5 км. Disciplina Kičme definitivno živi svoju mladost i koliko to dođe? 27 godina nakon 1984. godine, odnosno do perioda koji obuhvata izložba poslednja mladost u Jugoslaviji. Prestani da mrziš, disciplina Kičme. Eee, ajde sada malo da se zagledamo napred u budućnosti. E, zajedno 10 do 15 minuta, a možda i malo više svejedno, uključićemo Danijelu iz klubčeta preko specijalne Skype veze iz dalekog Zrenjanina, gde će se ovih dana održati jedan vrlo zanimljiv festival. Pre nego uključimo Danijelu, samo par najavica i par stvari koje bi želeo da podelim sa vama. Uh, jedna je vezana za Gang klub u Beogradu. Prošlom kupeku kao gosta imali smo ovde ST, odnosno Aleksandra Stojkovića iz Goribara. Nažalost ta emisija s pletom okolnosti se neće nalaziti na arhivi, nije zbog autorskih prava. U stvari možda i jeste, jer smo očigledno koristili program ne koji je prs šta da kažem tako da nažalost taj emisija nije snimljena ali to ne mora da remeti sve vas koji želite da pogledate Goribor u subotu i u nedelju u dan klubu ehm pre nego pre Goribora u četvrtak će biti jedan jako zanimljiv koncert četvrtak je prekosutra Lineout band iz Sombora koga ćemo poslušati vrlo skoro, a pre nego što pustimo line out ja bi prosto želeo da čestitam prvu godišnicu drugarima iz časopisa licem ulice ili lice ulice kako ko god više voli, reče od časopisu koje prodaju ulični prodavci odnosno beskućnici Takvi časopis, i pretpostavljam da znate, postoje u svim većim i važnijim gradovima u Evropi, a verujem i na svetu, pa hajde, eto, jedna od stvari zbog koje bi Beograd trebao da bude ponosan je između ostalog i časopis Lice. U Lice sutra u, samo da vidim, 18H, u kulturnom centru gradi, proslava prvog rođendana, pa svi koji ste... U blizini ili ukoliko prolazite preko Brankovog mosta, spustite se desno, ne bilo vam zapoveđeno. Line out!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 i uvek krivac <klima> Klopka za pionira e, preko Klopke za pionira poslušali smo Line Out band iz Sombora, koji će nastupiti u četvrtak u, u, u klopčetu u Gun klubu ja sam kod klopčeta e, za jer upravo zovem Danielu iz klub četa. Ee uh, ko sa kome ćemo pričati sada o jednom festivalu, festival koji se zove Bez izlaza, festival alternative kulture. Hajde da proverimo kakvi su nam veze. Daniela, čujemo li? Si? Danijela? Ha, što bi rekli e, komentatori sa RTRS-a, e -E e, nešto smetnje na satelitskim vezama. E, Svejedno, ajde, ja ću probati da uspostavim kontakt sa, sa, sa Danijelom izvan programa, a mi ćemo umeđu vremenu da poslušamo vune, ne, zato jer Uh, je Mostar dobrim delom hmm, Danijela mene čuje hajde da probamo ovako Danijela čujemo li se sad? Nažalost ne još uvek ne znam ok hajde uh, poslušat ćemo Vuneni i Wrong Dream dakle Mostar je zapravo bendove iz Mostara i Most... blblblbl... vuneni bl bl. v wrong dream. Hajdi, idemo dalje. ja pokušavam da rešim ove tehničke probleme sa Danielom iz Klupčeta e, probat ću da vas upoznam sa onim šta se zapravo dešavati tamo pošto nisam siguran koliko ćemo uspeti i da ih rešimo e, u toku ove emisijice elem e, od 22. do 25. decembra u Zrenjaninu u prostorijama Klupčeta sad se to zove TQM Lopče više nije, kao što je nekad bilo i u domu učenika Angelina Kojić. Održat se peti festival uh, bez, izlaza. bez izlaza, koje organizuje asocijacija nezavisne kulturne scene. Festival Bez izlaza obuhvata radionice, performanse i fotografije, prezentacije kratkih umetničkih filmova, Uh, čitanje poezije, izložbe i koncerte kao i prezentacije drugih kulturnih inicijativa iz Zaječara ja bih rekao da je ovo neka greška iz Zrenjanja i Mostara tako će teatar Mimi Art održati 22. i 23. decembra uh, u domu učenika Angelina Kojić prezentaciju i radionicu performansa Flash Mob Centar za razvoj fotografije održat će fotografsku radionicu takođe u domu učenika Angelina, Angelina Kojić Angelina Đoli 23. i 24. decembra da, to će biti zapravo fotografska radionica će biti 23. i 24. Ostatak programa festivala održat će se u prostorijama TQM centra, dakle bivšem klopčetu Program počinje izložbom angažovanih plakata ostvarenih u periodu 2004. do 2010. Zrenjaninsko-vrbaškog aktiviste Aleksandra Petrovića. U večernim satima održaće se projekcija kratkih i eksperimentalnih filmova Lidije Antonović, Natalije Živković i umetničke grupe Hopla. Drugi dan festivala počeće prikazivanje kratkih filmova kratkih filmova Studenata Akademije umetnosti iz Novog Sada Treći dan festivala predviđeno je gostovanje umetničke grupe Abra Kadabra iz Omladinskog kulturnog centra Abrašević njihov program obuhvatit izložbe slika mladih mostarskih umetnika Ono što je bitno recimo ovde još e, reći da je festival prvi put održan 2007. godine e, i nastao i želje da se podrži razvoj kritičkih i inovativnih formi suvremene kulturo i umetnosti. Festival je namenjen predstavljanje umetničkih sadržaja koji imaju slabiji pristup etabliranim festivalima i prostorima, a inače je nastao kao reakcija na odbijanje egzita. Ukoliko se toga sećanja, da sećate da minutom čutanja oda počast žrtvama genocida, u Srebrenici. Bilo je to 2005. godine na desetogodišnicu genocida kada su omladinske i druge organizacije zatražile od egzita da se pre zvaničnog otvaranja oda počast žrtvama minutom čutanja. Ukoliko se sećate, tu je bilo priče o nekim bombama i tako dalje, i tako uh, dalje. U svakom slučaju nažalost sa Danielom nisam uspeo da uspostavim dobar kontakt. Nadam se da sam vam Uh, ovim ukratko uspeo dočarati šta je ono šta će se dešavati naredno dva, tri dana u Zrenjaninu. Evo, ja upravo kucem Danieli da sam iščitao sve, a mi ćemo poslušati Zostera koji su ovih dana objavili novi album, a nakon toga ćemo i da se odjavimo. Uradili smo dva dueta, Jedan duet je sa Nick cave a drugi duet je sa Severino. Naš bliski rođak je već zamislio spot kako bi to izgledalo sa Nick Cave-om. Sad zamislite ovako, u sred Bosne neka obskurna kafana, ulazi Nick Cave sa šeširom, mantiju, piljavim učizmama, vani kiša pada, On upada u taj zadimljeni bircus, sjeda, naručuje dupli viskis s kockom leda, a tamo negdje u čoši, moj brat sa dva obskudna lika, lagano svira i nike u jednom momentu, pošto ne može više da izdrži, priključuje se i odpeva jednu strofu na englesko i jedan mali dio smo mu dali na našem jeziku, mislim da će on to savladat. Pa poslušajmo saj stvar sam kao mjesec. Ili Lom z nulj. Pijem pivo, pijem vino, pijem suze koje lijem pijem sve u cugu pijem pivo, pijem tugu Čijelu noć si sam, si sam i preksi noć sam, preksi noć sam i zaksi sam, zaksi noć sam i noće sam, noće sam cijelu noć Sam kao mjesec sam, sam kao mjesec sam, sam kao mjesec sam, kao mjesec sam. Brzdim nikom, ne sudim ništa, ljubav je izvor moje moći I kad sam sam, ja nisam sam, i zato uživam samoči Sam kao mjeseca, sam. sam kao mjeseca, sam. sam kao mjeseca, sam kao mjeseca Nick care the future keep bag i drink beer i drink wine i drink tears when i'm crying i drink cold in line i drink sorrow but i'm fine yesterday yesterday Tomorrow, tomorrow And the day after yesterday And the day before tomorrow Now, what about now? Now, what about now? Now, what about now? now, now? Oh, oh, oh. Say, yes, calm, I ja iskreno da vam kažem, zaista ne mogu da dočekam da imam to kompletno izdanje Zostara. Da, a inače Mostarce, odnosno Mostar će biti jedna od tema festivala, kao što sam rekao, u Zrenjaninu. Nema izloza, a nisam pogrešio kada sam rekao Zaječar, pošto me Danijela ispravila i rekla da je zaista Zaječar u pitanju, a ne Zrenjanin. Dakle, Zrenjanin iz... i... Zajčar i Mostar kao tema ovog festivala nema izlaza, inače Unini su između ostalog i svirali na prvom festivalu. Da, ostalo nam je još svega pet minuta do kraja 31. kupeka, ja ću još jednom da iskoristim priliku da vas pozovem, bit ćete pozvani na razne druge načine, sljedeći utorak da dođete ovdje u Bulevar Oslobuđenja 93. Uh! Glavni grad nekada Jugoslavije Danas Srbije Ili kako god da se ta zemlja zove levara oslobođenja 93. 27. februar uh, U kupeku 30 I drugom Poredu Između ostalog Gošće će biti ovde i Daniela Iz Klupčeta Nažalost nismo uspeli preko Skype-a da se povežemo, ali šta je tu je, inače 22. dakle za svega dva dana u Novom Sadu će biti premijerno izvođenje, barem što se Novog Sada tiče, uh, opere, slet opere, nema zemlja. O kojoj smo već pričali, Peđe Vranešević i ekipa, 17. februara u Domu omladine su odradili svoju premijeru, bilo je fenomenalno. Ja vam za kraj puštam e, stvar koja zapravo zatvara ceo celu sled operu. Mi se čujemo sledećeg utorka. Dođite na žurku. Kulturno umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno umjetnička programa od edukativan karakter. Kulturno umjetnički program edukativnog karaktera. Ja kule... Program kultura artistik me karakter edukativ. Kulturno program edukativnog karaktera. Kulturno umjetnički program edukativnog karaktera. Uh -huh.